Вуглики. Ця косиця ці вугликами очі манили собачку, ніби вона заздрила Лесі. Коли Марта з Лесею довго порилися в садку, або коли засиджувалися на городі, допомагаючи бабусі полоти, Діана чекала-чекала і починала їх викликати. Підскакувала на стесті, гострі вухами готіли над бурячинням. Літо сухе, а бур'яни все одно пруть. На городі не розгорнися сапою. Пирі виколупують ножичком або вищипують пальцями. Земля забивається за нігті, нігті чорнобриво цвітуть землею. Дівчатка потім мили руки з вмивальника під кущем бузку. Собачка шугала до вмивальника, щоб їй хоч крапельку води на вуха, на лоб, забризкувалася, лягала в пелюку, виверталася, качалася, а дівчатка ганила її «От чи чистьоха!» Потім йшли в поле або до лісу. Сіренька мчала з розкритою пащекою, хапаючи за ноги то Лесю, то Марту. По черзі вхопить і відпустить. Усе хоче, щоб звернули і на неї увагу, щоб не забували. Вибравшись із садка, дерлися межею у гору. На горі гайок, а за ними поля. Межа вузька й висока, не побіжиш. Спека, душно, сонячне світло ріже в очах. Марта й Леся втримуються на межі, а Діана не може, Час від часу сповзає, скочується, полежить у холодку і нас доганяє. А коли їй не сила виборситися з глибокої борозни, пищить, дівчатка беруть її на руки, несуть по черзі. Задоволенню немає меж, мружить очі і мовчить. Марта збирає колекції рослин і метеликів. В альбомі вже є все, що цвіте на городі. Квіти квасорій маку, бобу і льону, цвіт засох, не втративши своїх білих, лілово-рожевих, синіх кольорів. З городніх рослин нема лише коноплі, не росте ні на одному городі по всьому селу, вивелася. Усі знають, яка вона, оповідають, як димить, як у густих коноплях, наче сиділа залізна баба, що нею лякали неслухів. Та залізна баба берегла коноплі, щоб їх не м'яли, бо тож росли сорочки на городах, грубі рубища. Ніхто тепер у таких не ходить, тепер в усіх сорочки крамничні. Ще й ще баба хімії у газовій косинці У Мартиному альбомі будуть вуса та гранчаста пшениця Колоски жита і ячменю, галісочкою гречка Нехай доспіють Висока межа, наче верблюжий горб Виносить їх до гайка Тут простір У долині лежить село Хати в садах, біліють дахи Від лісу під село розлився стевок По ньому плаває катер, годують рибу За селом городище, гора з голою вершиною Звідси вона не здається такою високою, як з долини. І над нею здіймається небо. Добре видно, як звивається, блищить у колінастих берегах річка. Вона тече в нові села. Стоять кам'янобілі ферми, вивищуються водогонки. Під ніж лея городища, поросле молодим сосняком. Той сосняк, перестрибнувши через річку, здіймається косогором. Зубчисто починається ліс, ясенецька пуща. Дівчатка з собачкою спошивають у кущах під гайком. Діана влягається, коли їх ніг і тихесенько повискує, мов би щось собі бурмоче від щастя, що звідси і їй видно далеч. Ліс стоїть синюю темною смугою, впливає у небо. Від нього віє таємничістю, яка вабить і манить. Марта хапає на руки Діану, щоб їй ліпше було видно гору, ліс, ставок. Повертається з нею на всі боки, а Леця тицяє пальцем. Показує демарі сужзаводу, містечко, що розкинулося за тим сужзаводом, Срібну трасу асфальту, яка вилітає з містечка і жене у світи. Але тут у сім в очах раптом змигує синьо рожеве з білим ряботинням, З чорненькими цяточками, облямованими червоним. «Переливниця!» – скрикує Марта, випустивши з рук собачку. Дівчинка завмирає, собачка насторожується – Леся без пораду підіймає сачок. Такий метеликий прогавити. А Діана бачить переливницю. Летіла, змигнула і сіла на опалому листку. Листок висох, тому її й не видно. Собачка плигає, але тільки зганяє метелика, налякавши його. Переливниця уже сидить на кущі і не боїться. Високо. Розмах крил 60-70 міліметрів. Крадливо вищіптувала Марта. На передніх крильцях очка, а на задніх біла перев'язь наставила руки, нишкло підступаючи до куща Собачка не стримується, гавкає, зганяє переливницю Метелик то летить, то опускається до землі Сів, перепочив і знов підіймається вгору, мерехтить Дівчатка пускаються за ним Вони вже наловили метеликів, вогників, цитринок Які полюбляють випурхувати над конюшиною різних жовтушок На білявих капусниць і дивитись не хочуть Досить з них тієї крилатої гусені їй до переливниці, як куцуму до зайця. Хоч вона, правда, не махаон, бо в нього вузь антенами, задні крила з дивовижними ріжечками. На них багато синіх півмісяців і по одному сонечку. Але теж сяє і виграє переливниця. Летіла, манила за собою, Діана вишугувала, а вони бігли, падали, вставали, зникла, розтанула. А трій коловчиків опеклися кропивою. Кропива жалюча! Та вони вигнали з неї адмірала. Метелик злетів, заслонював день своїми крильми. Брунатний, позолочений, осяйний, мов би у ньому відбився назавжди і жовто-гарячий схід сонця, і блакить радісного ранкового неба. Адмірал летів, ширяв. Марта вихопила в Лесі сачок. Діана не подавала голосу. Тригла вухами і пантрувала очима. Адмірал не звився угору, не сідав на кущі, на дерева. Гошкий, ширяв низу, долу. Ось, ось десь це до рук. Але ні. Перелетів з квітки на квітку, струшуючи їх Давно скінчився гайок І вони ловили польовою тесьмою Збиваючи на ній теплий пил Під ногами затріщало Ноги заплутались Упала Марта, упала Леся Перевертом упала собачка Адмірал зник, як і переливниця Вивів їх у поля Шукай його в цьому морі Перед ними стіна, житні лам. Попадавши, лежать Ще їм хочеться, адмірала але ще дужче хочеться полежати, не встаючи. Житу перетріщалою ніде, ні чочирк. Дівчатка лежма дивляться одна на одну. Собачка дивиться на них. Дівчачі очі розширюються, Роздмухуються ніж дріносиків. Марта не озивається до Лесі. Мовчить і Лесі. Вони тихо усміхаються одна одні, Наче бусні. І солодко подрімує Діана. Над їхніми головами половіє житу. Нагнулися, Похилилися важкі колоски Повіває ледве чутний вітерець Колоски вологі, мов би облиті медом Тремтить, снявшись над ланом, куревою пилок І висвічує на сонці Дивна, ні не зрівняна пора половіння Коротка, день два і по ній Відквітувала, минула А що вона діє з дитячими душами? Навколо тиша не та гола і німотна, мобу якимсь казематнім заперті. Ця тиша без стін. Вона блакитно-голуба. Її не розбивають, не оглушують, а наче підсилюють витонченими голосами флейтисти коники, підковують своїми срібними молоточками невтомні ковалики. І в цій підсиленій, підкованій тиші, що її пронизують зищанням своїх крил тисячі мчіл, жмелів а подекуди божі коровки з чорненькими цяточками на червоному, Храплистість сонечка полувіє жито. Колосок торкнувся колоска, дихнув лан. Поле озвалося щемливим дзвоном. Жито бренить, і пилок, що осів на губах, звіюється у груди. Його вдихають Марта, Леся, Діана. Вони вдихають і його, і блакитно-голубу тишу, Виспівувану багатоголосцям коників-стрибунців, бджіл, сонечок і тремтливих синьо-зелених мушок. Твориться пахне хліб. Кожна тверда посіріла, висохла грудка землі пахне хлібом. І раптом у горі, десь біля самого сонця, ють-ють, жайвір. Де він? Не видно, тільки чути його пісню. Стає із землі до неба, лине з неба на землю. Сонце і пісня – це і є він, жайворонок. Так половіють жита. Пізно пізно, вертаючись з поля, у гайку над селом, дівчата впіймали переливницю, крилату веселку. А Діана накрила лапою адмірала, пошкодила з опала на ньому опилення, і Марта потягла за це її за вухо, але не біда. На адміралових крилах видно і схід сонця і ранкове небо.